Григорій Сковорода, Бджола та Шершень Скажи мені, Бджолу, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед? «Багато у вас голів, але всі безмозки. Видно, що ви безпуття закохані в мед». «Ти поважний дурень, пане раднику», – відповіла б Джола. «Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по-злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили». Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Сила Шершень – це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити. І таке інше Абджола – це символ мудрої людини Яка у природженому ділі трудиться Багато шершнів безпуття кажуть нащо сей, до прикладу, студент Учився, а нічого не має На що, мовляв, учитися Коли не матимете достатку Кажуть це, незважаючи на слова Сіраха Веселість серця – життя для людини І не тямлять що природжене діло є для неї найсолодша утіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчитеся. Спитайте вашого хурта, коли він веселіший. Тоді відповість вам, коли полюю зайця. Коли заєць смачніший, тоді відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами – коли він куражніший? Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, Хоча зловивши, і не їсть миші, Замкни в достатку бджолу, Чи не помре стуги в той час, коли можна її літати по квітоносних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку І смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками А хворіють думки, позбавляючись природженого діла І немає більшої радості, аніж жити за покликанням Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його Тоді, бо душа, володарка людини, утішається природженим ділом Або так жити – або мусиш умерти. Старий Катон чим мудрий і щасливий, недостатком, не чином тим, що йде за натурою, як видно з циронової книжечки, про старість. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Про це сказав древній Епікур Таке подяка блаженній натурі за те, що потрібне, зробила неважким а важке – непотрібним.